Jantziako tura Euskal Heretik basako da urten eta gaineran aski lehen aldikot, etapa oso bat Euskal Herrian eginen da ere, uztailaren hogeita sortzian senperetik abiatu, eta ezperetan bukatuko da. Eta egun horretan ere, festal, darrikatzaile bat iduriz izango da, egitartal bat ekantolatua, gurekin garikoiz musika Arratxaldeun. Arratxaldeun, bete zei ere? Arratxaldeuntan ere, justuki esperetan zarete kolektiboaren berri emaiteko, hori eipatu intzin? Zer da dinamika hori, mundik edo nola abiatu zen? Bo, ba, turaren e, a, albiste hori ez, Euskal Herrian e, lehen aliz eta oso bat Euskal Herrian hasita bukatu eta gaina justu, ba, Parisko protokolozko eta painzin den azken hori, den erabakiko den hori eta beraz begi guziak hortxe e, txe, guregan egongo diren hori, ba, Euskal Herrian izanen dela jakitean E, Menezkoaleko enbateik jende eh, elkarrein aipatuz, ikusi genuen premia eta beharra ekimen aldarekatza bat antolatzeko, bi arrazoi agusigatik. Bat, e, uka da turra erakus lehio herraldoi bat dela, e, ba, eunda iluro gita maharresta dutan zabalzen e, ja, kirol txapelketa horretako judiak eta beraz erakus lehio hori ba, baliatu behar da eta bestetik Bauka da frantziako turrak ez dela kirol ekimen huts bat baduela mezu politiko argi bat ere. Eta beraz ba horren hain zinean e, Euskal Herrit argisa ba, erreakzionatu beharrean ginela. Eta horrik bultzatu geitu ekimen aldarrekatza jori antolatzerak. Erraiten osularik frantziako turrak baduela mezu politiko argi bat zuen da? Ba argitagarbi, frantses nazionalismoa, ah, zabaltzeko tresna bat da historikoki horrela izan da. Astapenean oso nabarmen zen, hasi zenean ba, estatuaren eh, perimetroa markatzeko lako muga itzuli antzeko eh, forma batzuen eta olea luzezi iran zuen, eh, bere garaian horra alsazia eta lorrena ba, bere ganatu zituen ean espreski e, urzero bukatzen zen eta hainein zinean Alemanei gogorazteko lurraiek e, orain frantzisak e, zirela. Eta gero beti maite izan du ba, onartze ez dituen e, frantzia eta paritzeko onartze ez dituen erri etatik ba, itzulinoak ematea, korsikatik, euskalretik, bretainatik, ba, beti frantzistasun hori aldarrikatzeko. Egia da garaiaak e, aldatu dira, gaur egun turra ek, ez du En, garai baten zuen konotazio edo esana nahi engordin bera, baina ukazina da ba, ekimen horrek jarraitzen duela oraindik ere Esta du jakobinino centralizatzaile baten e, ideioiek pasarazten eta beraz ezinera ba, inozoak izan eh? kirolaren bidez politika egiten da eta beraz guk ere kiroltasunez eh? erronka horri aurre egin behar diogu. Gero belgikatik ere pasatu izan da daraz... Bai, bañori da 30 ba, da, eh da. e, Iaz 4a e, izetera zabaldu zen eh e, turra eta Duseldorfen hasi zela, eh urrengo urten deia iragerri dute eh hasiko dela Belgikan Bruselan eta aurten munduari zabalduko diote Euskal Herrian bukatuko dela. Ba, turreko antolakuntzaren eta Francesko Munikabiden E, borona deutxabarin bada, ez argi dugu gezet, eta guk argi dugu, ba, zinez, e, tristialitzatekela, ba, usta ieren amala obean, antolatuko den frantzian, ez dakindizet departamenturen artean pasatuko den e, etapori, eta Euskal Herrian iraganden den etapori, berdinak ezin indirela izan. E, garbi errealitate ez berdin baten aintzinean girelako, hemen badugulako gure herri hortasuna, herrin nahia, baditu gulako ere, egun e, e, daka unda, e, galde, plazaratzen ditugunak eta entzuten ez digutenak, eta entzunak izan nahi dugunak, eta hori guztiak plazaratzeko baliatu behar dugula ekimen hori. Azkenean hor, ba, hemen, hemen dipasatuko derarik uh, tura, azken etapa hori, helburua du zuen erri tartaldeak uh, Euskal Herriaren erakustea, edo Euskal Herriaren presentzia erakustea munduari, edo zer da hor, azkenean... Bai, bo, gu, guk lehenik eta ben goguetari e, piztu nahi dugu, eta bai, e, erri nortasunari horregatik aukeratu dugun leloa, da erakut dezailegun munduari, eta beraz, batez ere, telebistan bestalde ikusiko gaituzten, e, ikusentzule guztioia izuzentzen gatzaizkia, horregatik jarri dugu, e, me, ba, erakutsu dezailegun munduari, eta ingelesez. you are in the Bas country, justuki, ba, erakusteko, hemen e, Euskal Herrian girela, herri bat girela, eta herrigisa bizi, bizi nahi dugula. Eta baditugula galdeoiek, ba, orentxe ikusten dugume zela sehaskako e, irekazlezarekin, badugula ikuskaritza propio baten beharra, behar dugula laborantxa ironkor bat, behar dugula garapen eskema propio bat, behar dugula ofizialtasuna e, gure hizkuntzarentzat. nahi dugula presorik gareko herri batean bengoz bizi, eta behar ditugula, ba, botere e, legegia, eta benetako botere politikoa duten instituzio, propiuak gurera antolatzeko eta irutun saigu horren e, inguruan dauden herri aldarrikaten guztiak, eh, ongietorri, egi, e, e, ongietorri egin nahi dieen herria, garapen alternatiboak arratun dituen herria, ba, gure nahi eta Euskal Herrian gehiengo haren atzikimentua biltzen duten aldarri hoiek guziak, Ba, plazaratzeko e, pasaratu behar diitugula ezin dugula itzordori pasatzen utzi. eta beraz guk lehen arri hori jarri nahi dugu gogo eta hori piztuz, baino zinez ba, gure planteamentua da oinarrizko lelo hordatik ainzin, honekin ba, bat egiten duten norbanako eta eragile gusiei dehi egitea, uztailaren hogeita zortzi hori zinez koloretsua izan dadin eta bide e, eremu aliketa eta gehienetan Euskal dutasunaren eta Euskal Herriaren presentzia hori hori izan dadin. Zeren eta... E, anekto ba da txiki bada, baina anekto da txiki esan gura txoa. E, turreko zuzen dali Christian Prudomek errantzuen e, euskara intzatartuko zuela eta bere kanpo komunikasi guztiak, lastarketak ba, bizkuntzetan berriintasunez jarriko zituela. Mm -hmm. e, Gerrit, jarri dute deia antxe ez peletan e, bukaerako e, iritserako helmugalerroa markatu dutelurean Frances Argi Garbian Eta ondoko bipano bat frantses utxez eta bestea, hor bai, bakarra, iruetetik bakarra, elebiduna. Mm. Beraz, e, ara, nola ulertzen duten berdintasuna, eta beraz, horreke ba, frogatzen du, hor, erritarro, kitza hartu behar dugula ekimen horrena intzinan ere. Eta beti ere, ba, alaitasunez eta ekimen aldarrik atzai e, baketxuz, ba or gure naiak eta aldarriak plaseratu. Azkenion turra euskalerritik pasatzeak ere aukera bat edo erak... ekartzen du erakusleio bat ere ekartzen maila euskaleragira. Eh bai zarantzigarrez, en momentu horretan eduki e ditugu, ba mundu maiako komunikabide piru bat gurei guri begira eta eta milioika ta milioika ikusentzule, beraz e hori ba, egin ezineko aukera bada, baliatu behar duguna, gure errin hori eta maiz entzutzen ez gaituzten oiei, ba, or, or, hemen girela, eta gure nahiak entzunak izatean nahi dugula, argi eta garbi edakusteko. Gaur ez peletan bizikletez egiten duzu etrakta bat, ze irakurtzen alda esku hori hortan? Ba, idei hau sumeki xet, xetuko, xetuko dugu, Hor ba, antolakutzen ibili giren guztioik Horain ba, arte lanean aritu ginen Kanboko gaztetxean bilduz Aritu giren e, erritar guztioiek ba, Azalduko gira jenda aurrera, Palazaratzeko mezzu hori horregatik ba, Egin nahi izan dugu ekimena bera ere beresi Ez dugu usaiko e, prentsak herraldiketako bat egina izan Beraz e, pirripita biziketak hartuta Daitzuliat eginez eta traktorritan ba, Xunpleki idei hori plazaratuko dugula erakutsi nahi dugula munduari, hemen Euskal Herrian e, girela, gure helbuga Euskal Herria izaten jarraitzea dela, eta horretarako, ba, egun horretan, bide bazterrak hartu behar ditugula. Eta turra Euskal Herrian pasako delarik, beraz, festa aldarrik bat izango da? Zer izango da? Ba, e, bo, e, beraz, gu, gure hidea da, e, antolatu nahi dugu zureide eta ezpele eta osbargatu zureide eta duztaritz arteko E, bide horretan e, aldarrikapen festa gune nagusi bat, momentu honetan ezgira gira e, nahiz oso horretatza dugunko kapen zehatza baimengutxek e, guztiak itxiak ez direnez ba ez gira tokitzeatza e, zabaltzeko moduan baina beraz e, zuraide ustaritze bide nagusi horretan antolatuk nahi dugu harrera gune eta festa nagusi bat, e, bezperatik jendeak batzeko aukera izan dezan, eta hor, zer ba, zerreana, zerredana, eta gero ba, egunean zerreko egitarra oso bat antolatuko dena, eta egoerdean nahi dugu egin ba, giza mosaiko erraldoi bat, justu ba, GPS-aren e, puntuaren forma izango duena, ba, irudio oso grafiko baten bidez, ba, gure filosofia hori bistaratzeko, eh, hemen ba, herri bat eh, herri batean girela aldarrikatzeko, Eta horiz izanen da beraz hegorrriko e eguarriko ekimenen nagusi hori eta gero e, ba, arratsaldeko azken tenoretan bat bide bazterre hoiek e, hartzeko di eginon dugu gero badakigu jende guztia eta e, zaletu guztiak ez direla e, hor egonen, e, lasterketa ba, den, denborarenkontrakoa da eta ibilbidak baditu he baetan bat toki interesagarrri ba, karrera biztaratzeko ikustentutik, lasterketa biztaratzeko uspuntutik eta beraz ba oietan, e, saiatuko gira aliketa harrera puntu gehien jartzen ba aldarri hori presenti izandadin eta hori noski egin nahi dugu a, ba egiten dugun gixan auzolanean eta beraz bat, de egiten diegu horrekin or, bat egiten duten norbanako eta eragile guztihei bai gune nagusiko programazioan parte hartzeko eta baita ere ba gune edoien baren euskarri banaketak gune oiek eh, antolatzeko. Eta, dena den, e, Euskaldunek ohitura dute, e, turra edunun pasatzen erik edo Euskal Herritik horbil, ikurriak eta oso agertzen dira, pentsatzen alda, egun hortan, bazter guzietan ere izango direla, ez? Ba, ba, ehori da. E, kolorea herri nahi diogu lasterketari, sen dugu bezala, uste dugu Euskal Herriko etapa hori ezin dela e, beste batztako berdina izan, eta beraz, e gukaur a uh, gukaritak gu, urikusten e, euskarri propio bat ateratzea aipatutan lema guzti horrekin eh erakustu dezaiogun munduari you are in the baina e, uka ezina da e, nazioartean berin bada simbolo bat e, euskal herritar guztiok identifikatzen gaituena hori ikurrina da Beraz, Zalantzigabe, e, egun horretan ikurrin ateratzeko eguna da. Eta berdin, ba, beste eh, onarrizko aldarrikapen asko ateratzekoa, bai Euskal Persoaren etxeratzen aldeko aldarriak, bai Euskalaren ofizialtasunaren aldeko aldarriak, errefusiatuen eskubiden aldeko aldarriak, emakumeen eskubiden aldeko aldarriak. Hoiek denak ateratzeko eguna dugu, Zalantzigabe, eta jardezailgun koloreari usta jaren hogeita zortziko egun hori benetan argitxua izan dadin. Eta Euskal batek irabazte madu, senpere ezpel eta eta hori, beste grazia bat hartuko du egunak? Bo, ba hori izago hitzateke beste anegdota, anegdota polit batez, e, Euskal Herrian, Euskal Herri aldeerrik eta Euskal Herritar batek e, eta pa hori irabazi, ba borobila ez da. Mm Han -hmm. artean, zoekin hagemanetan sartzeko paradarik edo ere parte hartu nahi badu? Bo badugu ba, ba ja e, webgune bat e, martxan jarria, beraz eh turra.eus, e, domeniuan sartze bada, hor aurkituko dituzu xe xe aipatu ditudan guztiak eta baita gurekin harremanetan e, sartzeko bidea ere. Beraz Zalantarri gabe horra Joan e, Joan de Sala orra jo dezala, eh? informazio gehiago nahi duen orok, eta parte hartu nahi duen orok, bai, hor bai, baita ba, elkarte normanako guztientzat, olako formulario bat ere, e, ba, bere atxikimendua, babesa esa erakusteko eta gurekin harremanetan jartzeko. Untxa, garikoitz musika gurekin ginu, en, mire esker? Mire